Erran bezala, ondarribin, hostegun ontan kultur etxean e, Mejillon Tigre kolektiboak hitz esan izeneko emanaldia eskeneko du emanaldia zemintzatuko gara Mejillon Tigre kolektiboa zere eta horretarako anegar zia dugu gurean eta haurtuko dugu kaixo gunon. Kaixo gunon. Tigre kolektibokoa zara bizarete kolektibo honetan? Bai, esan bueno, behar dut kolektibo honetarako... Bai beste kideaketanik ez izenak erabiltzen ditugula, Anian ezubeldia bezala eta Eider Eider Adeleetxe bezala, eta bi okosatzen dugu mehe jontiagere. Beraz, hane zubeldia deitu hartzaitu hori da? Bai, gaurkoan bai. <laughs> Osangi, eta hortxe bera zundarribin izanen zarete, arratzeko zazpiterdietan kulturetxean hitz e, esana, izeneko emanaldia e, eskeintzeko, emanaldia berezia bada, antzerkia eta musika eta poesia uztartzen baititu nola baita? Bai, eh guk lantzen dugun generoa edo spoken word edo euskaraz hitz esana da eta da poesia rezitatzeko modu konkretu bat. Eh bat eh ingles ingelesa hitz egiten duten herrialdetan lantzen da batez ere eta da modu bat ba, poesia esateko ba, modu performatiboago batean eta modu zuzenago batean. Eta, bueno, hori da lantzen tzen duguna orduan azaltzerakoan egia da, bera biltzen dugula poesia antzerkia, poesia tantzerkia, bera biltzen pixkat erdibideko delako, baina berez generoa, ba, spoken word edo itzesana da. Itzesana genero bat da, beraz. Eh, esan duzu, mm -hmm. ingalaterran eh, garatua dena Euskal Herrian ez dugu bat ezagutzen ez da? Eh, ez, eh, bueno, irunaldean eta eh, eslamak da, leiaketak egiten dira, eh askotan spoken word ba estatutuatuetan eta bar leiaketa bidez egiten dute eta eta iruinan egiten dituz sealakoak baino gazteleraz euskeraz egia da alako molderik eksplizituki ez dugula ezagutzen Baina, eiderraketanik beti esaten dugu, ba, bueno, referentziak ere euskera izan baditugula, ba, ezakit, antzerki konkretuetako zati batzuk, edo agian idazleren bateke mandako itzaldiren bat izan daiteke espoken word baina agian ez dugu hala izendatzen, eta ez dugu bala lan zen. Esana, beraz, izango dugu ondarribin, ze tematiken bueltan ariko zarete? Eh? Zer da eskeniko duzuena? <laughs> bai, em, ba, guk azkenan erabaki genuen, bueno, Esan behar dut, e, itzesan emanaldia, landu genuela bilboko euskaren etxearen beka batekin, eta, eta pixka bat, lanketan zehar, ba, identifikatu genituen, ba, gai batzuk genituenak landu, eta ba, gai horiek zer ikusi haukatea gure bizitzarekin, eta, eta gure ba, egorekin, eta beraz presente dauden gaiak, izan daitezke etxe bizitzaren arazoa, e, erreferenteak eta idoloak... E, gorputzak eta gorputzen seksualizazioak eta FD-a ez dakit, gai lantzen ditugu bai Eide, erretazu e, izanen zarete, nola ariko zarete biak holtzen? Guk planteatu dugu emanaldiago kontzertu bat bezala Hau da, negenioen pixkat musikari hostu formatua eta arduan planteatzen dugu piezabakoitzak kantu bat balitzu bezala Eta beraz askatasun osoa dugu as, eh ba, aldatzeko bai nork errezitatzen duen, bai erresitatzeko modua eta bai gaia ere bai. Normalean ba erresitatzen ditugu edo bakarka edo biek elkarrekin eta batzuetan ba e, eta gitarra erabiliz ere bai. Bane eskerrik asko